сказала її мама і забилася в риданнях. Так я й дізнався. Я потім довго стояв під нашим балконом. З вікон падало світло і я бачив темну пляму на тротуарі. То була Люсина кров. Прийшовши додому, вона викинулась з балкона. Потім я знайду шматок паперу з написом «Андрійку, я не». Усього всього Зіжмаканий шматок паперу. Чому я не поїхав додому, коли в мені стала рости тривога? Я заспокоював себе, а треба було їхати. Я зупинив би її. Я казав про це, коли її ховали. Тепер заспокоювали вже мене. Знайомі і незнайомі люди, хтось сказав, ти ж чоловік, тримайся. А я все розповідав. Потім ураз ніби заціпило вже там, на кладовищі, коли я глянув на прозору хусточку, що накривала побите люсине обличчя. Андрійку, я не. Що вона хотіла сказати? Вона чекала мене, здогадуюся я, але вже нікому про це не кажу. Я стояв і дивився, хоч нічого, майже нічого далі не пам'ятаю. Тупе заціпаніння, що обхопило там, на кладовищі, не відпускало ні по дорозі назад, ні в кафе, де були поминки. Я відповідав на чиїсь запитання, щось робив, мені співчували, потім відвезли додому. Я зрозумів тільки, що лишився сам у порожній квартирі, хоч поруч були батьки, які приїхали на похорон. Фраза «Вона чекала мене», била по голові. І я вимовив її вголос. «Коли чекала Андрійку? перепитала мама. «Господи, вибач». Звісно ж тоді, але хіба ти міг знати? Я встав і підійшов до вікна. Довго шукав чогось погляду на протилежному боці вулиці. Зрештою, збагнув. Шукаю того освітленого вікна, яке було перед моєю колишньою квартирою. Я оглянувся, але мами в кімнаті не побачив. Вони з батьком про щось тихо говорили на кухні. Мені раптом трохи полегшало. Але ненадовго, і я подумав про те, про що весь день боявся думати? Я й не міг тоді приїхати до Люсі. Не міг її спинити. Я боявся їхати. Боявся. Тепер я теж боюся. Боюся жити далі. Сам. І ніхто не винен у цьому. Крім чоловіка на ім'я Андрій Троян. Я одвернувся від вікна, за яким темінь закрила чужу вулицю і пішов на кухню. Мати мила тарілки, батько сидів за столом. «Пом'яне, молюсю», – сказав я. Мама поглянула на мене злякано і вивчаючи. «Зі мною нічого не трапиться», – заспокоїв. «Уже нічогісінько». «Ми тут говорили, Андрійку», – сказала мама, «що може б тобі вернутися в Ясенівку? Інженері і в нас потрібні». «Ось він, вихід», – подумав я. Більше нічого і не треба. Частина п'ята. Андрій Троян. Фінал. Знову весна. Улітку буде два роки, як я живу в батьківському домі. Працюю на маленькому комбікормовому заводі інженером відділу виробництва і маркетингу. Нас у відділі троє. Начальник Архип Степанович, якому два роки до пенсії. Я – і молоденька студентка-заочниця Ніна. Я вже знаю, що Архип Степанович збирається через два роки рекомендувати мене на своє місце. Життя триває. Я навіть думаю, чи не одружитися знову. Спершу я подумав про Ніну, але виявилось, що в неї є наречений, симпатичний шофер з нашого ж заводу. Тоді я звернув увагу на Стефу Крипанюкову, яку нас на неї кажуть. Вона вдова. Чоловік два роки тому загинув в автокатастрофі. Має гарний власний будинок. Син закінчує школу. Щоправда, вона старша на сім чи вісім років. Але це не так важливо. Кажуть, її чоловік любив випити, а п'яний піднімав на дружину руку. Я не п'ю і жінок не б'ю. Узимку я допоміг Стефі виписати комбікорму для свині. Вона мені подякувала і запросила зайти. Я зайшов. Ми посиділи гарненько вдвох. Я вибив усього дві маленькі чарочки горілки і рішуче відмовився від третьої. Стефі це сподобалось. Я погладив її руку. Вона не забрала цю руку, тільки поглянула на мене сумно. У погляді бринів добре знайомий мені відчай самоти. Я став ніби не ходити її вулицею. Ми перемовлялися. Я охоче спинявся біля Стефи, яка поралась на невеликому городці, і балакав про погоду. Стефа скаржилась на сина, який весь день гасає на мотоциклі. Не хоче робити уроків і зовсім не думає, щоб вступити, якщо не до інституту, то хоч до технікуму. Я співчував, розповідав заводські новини. Стефа свої, вона працювала в Агарем на залізничній станції. У черговий мій прихід Стефа вже... Скопувала город. Я взявся допомагати. Ми працювали до темна. Скопали майже увесь. Стомлені сиділи потім у затишній кімнаті і пили чай. Я ніби не наруком пригорнув господиню. Вона легко піддалася. Я поцілував її біля вуха. Вийшло трохи незручно. «Не треба. Славик скоро повернеться», – прошепотала Стефа. «Я не став наполягати». Нічого особливого я до Стефи не почував. Але я знав напевне, незабаром настане день, коли не буде так вже важливо, чи скоро повернеться слави. Або ми зустрінемося, коли він тільки-тільки поїде кудись. Це невідворотно, якщо я хочу бути господарем в цьому домі. А я таке хочу, бо нестерпно ловити на собі співчутливі мамині погляди і підбадьорюючи батькові. І щоб не казав «приємно», коли на тебе дивляться із захопленням, а деякі твої слова сприймають, зазираючи тобі в рот. «Для Стефи я інженер, мій чоловік інженер. Істота трохи вища».